Bai txaloak entzun ziren kursaleko zineareto bete batean eta ikusmin handia piztu duen euskal koizpena izan delarik Aitor Arregi eta Jon Garainok zuzendutako lana harrera ona jaso du publikoaren aldetik. Bai, eh, asko gustatu zait, eh, kurean bai Polia harina ere bai, eta oso oso irudipo politiakin. Nire asko gustatu zait, gehien bat e, ipuñaren e, irudia mantentzen duelako, kontatzeko moduan ere oso ipuña edo fabularen zer kontatzen duelako, oso oso entretenigarria da, eta, bueno, nik uste ere gauzatxo batzu zu planteatzen duena, ez? Euskalduna izan, edo diferentea izan, eta besteen aurrean aurkezteko, eta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 Bai 19. mendean girotua,aldi honetan Aitor Arregi eta Jon Garainoak gertakarietan oinarritu dira filmhonen egiteko. Altzoko handiaren historia ekarriz pantaila hondira, eritasun baten ondorioz etengabe azten joan zen, Altzoko Miguel Joaquin Eleizegi eta bere anaiaren artekoak ekarri dituztelarik historiaren bihotzera. Aitor Arregik Gubet nahi izan duguna da, alde batetik bai izatea pelikula bat, guztola ikustezuna, entretenik garrera gana, harina inkluso, ez? Zerbait, eldu jen izan izan juna, ez, harrapatu, bat ja, eh, azpiteztu bat okitzia, horreztak gai batzuk jorratu, eta gai horreik nola bat jodo, saiatu entzen poso bat duzten ikus lian. usted decir, que no para de crecer? Badonostiako zinemaldiko sail ofizialean sailkatua, handia filmak gaur eskeniko dute beste behin ere berri berrinatxaldeko lauetan, eta larun batean izan endazken emalaldia, arratsaldeko lauetan ere, Victoria Eugenia Antzokian.